Doi oameni de zăpadă, de Sidonia Drăgușanu Doi oameni de zăpadă s-au împrietenit pe un maidan mare, cu gropi și cu gunoaie, ca toate maidanele. Și unul și celălalt fusese răfăcuți de un băiețel blond și slăbuț, care s-a trudit singur o dimineață întreagă să le dea înfățișarea de oameni. Unuia dintre cei doi oameni de zăpadă i-a făcut băiețașul ochi din două cioburi de cărbune, iar pe cap i-a pus drept pălărie o cutie găurită de conserve. Celui alt, nu i-a mai pus ochi, pentru că n-a mai găsit nici o bucățică de cărbune pe tot maidanul, iar în cap i-a pus un coi făcut dintr-o foaie de ziar. Ei, eu acum mă duc, le-a spus băiețașul mai uitându-se odată cu admirație la ei. Mi-au înghețat mâinile, se simțea el dator să-i explice. Rămâneți cu bine! Merse câțiva pași mai departe, apoi se opri, fiindcă și-a dus aminte că oamenii lui de zăpadă n-aveau nume se întoarce și punând mâna pe cel cu coif de hârtie și fără ochi, îi spuse Numele tău este Bondoc, fiindcă ești gros și mărunțel Tu, fiindcă ești mai rotund, cu cutia asta de conserve în cap, par foarte vesel și caragios Tu te vei numi Gogoloi Acum plec cu adevărat, spuse băiețelul și o luă din loc Ascultă, frate, dacă mâine e zi cu soare, se sfârșește cu noi vorbi Gogoloi Bondoc tresări și răspunse cine vorbește? Eu sunt orb, nu văd nimic Sunt fratele tău geamăn Mă cheamă Gogoloi N-ai auzit adina când m-a botezat băiețelul Care ți-a dat și ție numele de Bondoc? N-am auzit Dar mă bucur că am un tovarăș Tu ai ochi? Eu n-am Eu un întuneric cumplit în jurul meu Cum e cerul? Cum e locul ăsta pe care stăm? A început să se însereze Răspunse Gogoloi Cerul e cenușiu, locul ăsta e murdar și urât, dar dacă tu ai vrea, am putea pleca de aici, lumea e mare. Bondoc suspină, e mare lumea, dar nu pentru un om de zăpadă orb. În clipa aceea, început să sufle un vânt foarte rece, care trecând pe lângă Bondoc, îi smulse coiful de hârtie de pe cap. E, ce spui, vrei să plecăm de aici? Eu am ochi buni, văd și pentru tine." Te voi lua de mână și vom merge împreună. Vom merge într-un loc în care să nu ne găsească niciodată soarele. Aici, pe Maidan, într-o zi sau două, nu vor mai rămâne din falmicile noastre trupuri decât două baltoace. Te urmezi, orbește! <gânghe> nu mințea deloc. Spuse el cu hotărâre și seriozitate în glas. Și chiar în clipa aceea, cei doi oameni de zăpadă părăsiră Maidanul, ținându-se de mână. Era destul de ciudată ivirea lor pe străzile orașului. Nimeni nu-și putea să-i închipui vreodată că oamenii de zăpadă pot umbla Un vardist, văzând cele două năluce albe străcurându-se pe lângă ziduri Crezu că are vedenii, se închină și, și scuipă în sân Altul însă crezu că sunt doi pungași și se luă imediat după ei Vieții oameni de zăpadă o luară la fugă Au început să transpirile era cald și fuga lor era foarte primejdioasă pentru ei Căci căldura a început să-i topească Uite să intrăm repede în curtea asta, spuse Gogoloi lui folosindu-se de o clipă prielnică în care sergentul se poticnise de un bolovan. Sergentul le pierdu urma, dar alt necaz căzu pe capul lor. În curtea în care se adăpostiseră era și un dulău care începu să latre la ei. Hai să o luăm din loc, zise Gogoloi și o porniră iar pe străzi și fără să știe nici ei cum se pomeniră la gară. Gogoloi îl împinse pe bondoc din spate și îl urcă în tren, apoi repede se sui și el. Se așezară într-un compartiment gol, dar curând simțiră că e prea cald și că e primejdie să se topească. Gogoloi deschise fereastra. Un val de aer proaspăt pătrunse în compartiment și cum stătea bondoc la fereastră, se trezi deodată că vede. Vântul smulsese din coșul locomotivei două bucățele de cărbuni care se lipiră drept pe fața lui Bondoc. Gogoloi, te văd! Am ochi! Am ochi! strigă emoționat și fericit Bondoc. Cei doi prieteni se îmbrățișară de bucurie, dar în clipa aceea se-i vin ușă controlorul care era cam adormit. Biletele, vă rog! Gogoloi se făcu că nu aude. Hei, biletele, vă rog! Gogoloi își luă inima Păi să vedeți, domnule, noi nu avem bilete. Cum? Se răstic controlorul. N-aveți bilete și ați îndrăznit să vă urcați în tren? Vă dau jos la prima stație și vă arestez. Pe Gogoloi începu să-l treacă în dușelile, Bondoc și șopti. Vezi că ai început să te topești. Hai să sărim pe fereastră. Și cât ai clipii din noi sări amândoi. Acum se aflau pe un drum lung, singuri noapte. Și odată, ca din pământ, în fața lor o ceată întreagă de oameni de zăpadă mari și mici. Bine ați venit! Bine ați venit! Suntem bucuroși de oaspeți! Aici este țara oamenilor de zăpadă. Trebuie să vă vadă și regele nostru. Gogoloi și Bondoc se lăsa rătârâță în fața unui om de zăpadă înalt și voinic care avea pe cap o coroană făcută din crenguțe de brad. Ați sosit la timp, dragii mei? Le spuse el, căci mâine în zori, toți supușii mei pleacă să caute floarea veșnicei ierni. Acela care o va găsi, nu numai că ne scapă de moarte pe toți, dar primește drept răsplată pe fica mea de mireasă. E frumoasă fica dumitale?" întrebă Bondoc ca un prost. E minunată! O să o vedeți mâine în zori înainte de a pleca." Gogoloi și Bondoc nu mai puteau de înrăbdare stătură de vorbă cu ceilalți oameni de zăpadă până se crăpă de ziua. Și odată cu lumina zilei se auzi un glas dulce care cânta astfel. Tatăl meu e rege, rege de zăpadă, cine vrea acum poate să mă vadă. Este ea, este ea, fica regeului de zăpadă, strigară toți în cor și se ne spre locul de unde venea glasul. Oamenii de zăpadă chiar în fața ei Ea le ură drum bun și izbândă Apoi oamenii de zăpadă porniră la drum În fruntea lor mergeau cei doi prieteni nedespărțiți Bondoc și Gogoloi După ce merseră o bucată de drum cu toții Gogoloi se opri Le făcu semn și celorlalți să stea pe loc Și le spuse Fraților, eu cred că ar trebui să ne despărțim unii de alții Să umbre fiecare singur după floarea veșnicii ierni să ne întâlnire aici, în locul pe care stăm acum, peste șase luni, da? Patru dintre oamenii de zăpadă, erau 17 cu toții, au căzut într-o prăpastie și s-au spart în bulgări mici. Alți șase s-au topit pe drum, fiindcă i-a prins primăvara din urmă. Alții au obosit și s-au întors în țara lor. Unul a fost dărmat de săniuța unui copil. Bondoc s-a prăpădit pierzând mereu o zăpadă pe drum, până ce n-a mai rămas din el decât un singur cocoloș. Numai Gogoloi a avut o soartă mai fericită. El a mers neobosit zi și noapte, până ce a ajuns într-un loc în care totul era alb și pretutindeni zăpadă. Și chiar în ziua în care a sosit în locul acela, a găsit floarea minunată a veșnicei ierni. Aculeso. A mirosit-o și bietul gogoloi s-a prefăcut imediat într-o bucată de gheață. Nici n-a mai avut vreme să se gândească măcar o singură dată la fata regelui de zăpadă. Dimineața a venit cu ninsoare multă. Tot Maidanu era acoperit cu un covor alb pe care nu se vedea urma niciunui pas. Gogoloi, omul de zăpadă, se trezi din vis. Bondoc era acum și mai gros, căci peste trupul pe care îl făcuse băiețașul blond, se mai așternuse un strat gros de zăpadă. Gogoloi îi spuse prietenului lui, știi, am visat că am fost departe, departe de tot și că am cules o floare.